szeretettel köszöntöm a mai más világ vendégemet, ha rám néz. János? János. Akivel van egy személyes ismeretségünk, mert tanárom volt a havas iskolában. Régen. És mégpedig jó emlékeim vannak róla, pedig az elején nem szerettük egymást, vagy nem tudom, idegesítettük egymást, vagy nem tudom pontosan, hogy volt. Pontosabban én úgy éltem ért, úgy meg, hogy én idegesítettelek téged, de aztán végül is egész jól összerendeződtünk, sőt még a műsorodban is meghívtál, és az életem első interjúját oda készíthettem az állatkertbe befogadott menekült medvékről, akik, akik a délszávháború elől menekültek. Meked milyen emlékeid vannak a tanításról, meg Róla. Visszamészem a tanításra, akkor csak azt tudom mondani, hogy sajnálom, hogy véget ért. Nem rajtam múlott, mint ahogy a felkérések sem rajtam múltak, egy idején nem tanítok. Hogy akkor nem kérdeztem, hogy miért találtak rám, aztán nem kérdeztem, hogy miért maradtak el a meghívásról. Sajnáltam. Az egy mindenki a dokumentum főnt választottad, ami egy nyáronról szól. Tegnap. Őt. Tessék. Igen tegnap megnéztük, miért ezt a filmet választottad? Egyrészt nem látok olyan nagyon sok dokumentum filmet, tehát Ez az igazság. Nem akartam házi feladatot elvégezni, tehát valamit csak azért megnézni. Másrészt arra konkrétan visszaemlékszem, hogy akkor az, hogy oda szögezett engem a tévjelé. Azt soha nem fogom elfelejteni. Tehát elkezdtem nézni, és nem tudtam felállni. És miért? Miért szögezett oda? Azt hiszem, hogy a miatt. Tehát a Szilágyi áronban volt valami olyan elementáris, én arra konkrétan emlékszem, hogy őt futkározva megy lefelé, vívva az utcáról, az olyan volt, mint egy játékfilm. Hát arról nem beszélve, hogy én a nőket szeretem, de a Szilágyi Áron egy gyönyörű férfi minden vonatkozásban, egészen elképesztően magával ragadó, hihetetlenül pozitív, eh, humora van, eh, amikor elmondta, hogy ő ezt miért vállalta, akkor az nagyon mélyen hatott rám hihetetlen intelligenciával, ilyen intelligenciával és ilyen intelligenciával, Birienből nagyon kevés van, nem sportolók között, mert sportoló rasszizmus lenne, hanem bárkinél, tehát amikor arról volt szó ugye, hogy a mesteretemetésére is elkísérhetik-e és mondta, hogy nem az végig, valamint az, hogy, hogy arról volt szó, hogy a saját sporttágát hogy akarja menedzselni ezzel a filmmel, és hogy, hogy ő ezt ezért vállalta, és amilyen leplezetlenül mutatta az érzelmeit, az engem magával ragadott. Tehát akkor vannak ilyen nemzeti konszenzus, vagy ilyen hűseink, amik így közösek, nem? Tehát, hogy akik, akikre így Mindenki büszke, és pártok felett áll, és a szilágyi járon egy ilyen. Azt nem tudom, hogy vannak-e, hogy a szilágyi áron számra ilyen, azt ég. És tudsz mondani még olyat, aki kvázi példakép, mert ahogy te most itt így beszéltél róla, azt mondtad, hogy nagyon pozitív <gül> Ugye példaképp. a példaképpel óvattal kell bánni, mert szerintem elsősorban abban a sportákban a levők számára példakép. Nekem a szilágyi semmilyen vonatkozásban nem példakép. Nem is keresek hozzá hasonlót. És vannak példaké Idoljaim voltak, példaképeim nem voltak. És kik voltak az idoljaim? Hát rajongtam, hát mint egy rendes rajongó. Rockstárok, művészek, tudósok. Hát ami a gyerekkorba kiáll. Egy Senki. nagy rajongó voltam. És most miért rajongsz? Mert nem rajongó. Senki. Én nem, nem, hát ugye megerősítem azt, amit a Budi ellen mondott, hogy ő annyira fölnéz a Márlon Brandóra, hogy nem akar vele megismerkedni, mert nem akar csalódni benne. Én turnébuszokba ültem be annak idején, annyira rajongtam adott esetben Révé Sándorért. És most már nincs olyan turnébusz, amiben beülnél. Ha hívnának, akkor, akkor van olyan idóllod, akivel azért szívesen beülnél egy turnébuszba, és végig... Beszélgetné egy órát. Ha lenne ilyen, Vágó István sose volt ö, idolom és a rajongásom, tárgyal, de egy vele való pár beszédet idézek fel, annak érdekében, hogy ezt röviden le zárni. Évekkel ezelőtt, hosszú évekkel ezelőtt felhívtam a telefonom, mondtam neki, fialajános vagyok, folytassam, mire azt mondta, ne. És akkor leraktam a telefont. <gül> de miért mondta? meg a idolommal kerültem személyes kapcsolatba, és azok Üzömében, mint csalódással megsződtek. Playboy interjúkat készítettem, nagy interjúkat készítettem, és már lombrandók voltak a Szóvúdi jelen értelmében. És nincs olyan, akiben nem csalódtál? Akit közelről megismertem, és nem csalódtam benne, és hosszú kapcsolatom lett volna vele, olyan nincs. Hát ez egy elég fájdalmas... Kép. Szerintem az ember természetével van összefüggésben. Többet gondolok az emberekről, mint amennyit teljesíteni képesek, de tisztázzuk, hogy magamról sincsen külön véleményem. De ez egy ilyen bizalmatlanságnak. Nem, ez tapasztalat, a bizalmatlanság az egészen más. Ezeket én mind megtapasztaltam. A bizalmatlanság akkor lenne, hogyha eleve ezzel léptem volna föl de van egyfajta olyan világkép, hogy az, hogy az ember úgy ér hozzá a másik emberhez, hogy jó, hogy van, ha nem lenne, ki kéne találni, biztos van benne valami nagyon érdekes, ha vannak is negatív tulajdonságai, alapvetően pozitív, van tőle mit tanulni, megvan ennek a ellenkezője vagy, vagy másfajta? Nem, az ez az esti kornél esete, aki kimenti a, full, a vízbe fulldoklót, és amikor az megmutatja a költeményét, akkor arra gondol, hogy nem kellett volna a vízben hagyni. Ez azért elég durva. Ez kosztolányi. Elég durva. De ez kosztolányi, és a példa Tehát te sokakat hagynál a vízbe? Nem, sokakban csalódtam, akiknek az analógia nem a kihúzás, az ember nem hagy senkit sem vízbe fúlni, hanem az, hogy az ember sajnálja azt a megerőlegezett bizalmat, amire utólag az illető nem szorult rá, és épp ellenkezőleg, amit kérdeztél, ez a megerőlegezett bizalom, ez mindenkinek jár. Ahogy az ember idősebb lesz, egyre inkább jár. Nem szabad rutinból vezetni, rutinból semmit se szabad csinálni. Én azért... Készítem ezeket a beszélgetéseket, mert én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak vannak betegségei, nem azt mondom, hogy a magyar társadalom beteg, de, de vannak hibáink, nők betegségeink, és az egyik ilyen, ugye a szüleim kutatók voltak, Igen. és ők kutatták, hogy, hogy nagyon bizalmatlanak vagyunk egymással szemben. Például olyanokat gondolunk, hogy a szomszéd sikere, azt én kudarcként élem meg, vagy a magyar férfiak belehalnak abba, hogyha egy nő elégedetlen a család anyagi helyzetével, Ugye nagy megfelelni vágyás, sok kisebbség komplexus van a magyarokban, és hogy ha ezt a bizalmi válságot fel lehetne oldani, és beszélgetnénk egymással, megértékelnénk egymást, én azt gondolom, hogy akkor mehetne előre a világ, vagy akkor lenne egészségesebb a társadalom, és én azt gondolom, hogy két teljesen különböző ember nagyon jól tud beszélgetni. De valahol egyébként te is ezt gondolod, mert hiszen a sok média szereplő közül talán te vagy az egyetlen, aki minden történelmi korba és minden helyzetben nálad megszólaltak jobb és baloldali emberek. Igen, de hát ez természetes hozzátérve, hogy amiről te beszélsz, az igaz, de az beszélgetés önmagában nem lehet feloldani. Ez egy tanulási folyamat, a szó fizikai értelmében tanulási folyamat. Mintha angol tanulnál franciát vagy magyart, és ez a társadalmi jelleg nincsen arra rákényszerítve, hogy ennek a tanulási folyamatnak a részesévé váljon. Sőt, néha az az ember érzés, hogy az ellenkezőjére van. Tehát nincs elég nagy baj ahhoz, hogy összefogjunk? Épp ellenkezőleg ez a lehetőség arra, hogy egy ország vezethető legyen. Osz meg és uralkodj. De hát attól még, hogy a politika mit akar, mi civilként civilként simán folytathatnánk Teljesen egy Teljesen igazad van, de egy... ez ugyanolyan dolog, mint a kertészet. Hogyha az ember korán viszi ki a palántát a, a, a, a külvilágba, akkor megy. Tehát az emberek nincsenek arra felkészülve és felkészítve, hogy ezt a fajta vihart, amit a közélet egyébként produkál, az tartósan következmények nélkül elviseljék. És ha ez egy ilyen cél, nekem cél. Nem, egy közben jöttek rá, hogy ez cél. Az elején nem voltak a tisztában. De ha nekem célom az, hogy egészségesebb legyen a társadalom, és beszélgessünk, Igen. akkor szerinted ebbe lehet valamit tenni, vagy ilyen beszéltéseknek van értelme, mondjuk ami ez most vagy? tök mindegy? Nagyon, hát én ma pont, ma pont a beszélgetésünk napján beszélgettem Wintermontel Zsoltal, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjével, aki korábban újpesti polgármester volt, és akivel nekem szerződésem volt, mármint a BTM-nek, És az elmúlt időben a 444-nek köszönhetően ismét szó esett az én finanszírozási kultúrámról, vagy kulturálatlanságomról, ebben most nem fogok elveszni amiben tőlem adatokat kértek, amit én azért nem szolgáltattam a pont hónak, mert akkor, amikor ez elkezdődött, akkor nem voltak kíváncsiak ugyanezekre a dolgokra, és olyasmiket írtak le egy oldalra, ami nem stimmelt, és azt gondoltam, hogy a bizalmamat eljátszották. Ahhoz, hogy bizalmam legyen, ahhoz, hogy olyan beszélgetés kellett volna, mint amilyet mi ketten folytatunk, és ezt nem akarták. Ez bejárta a Hazai médiabirodalmat, elsősorban Horváth Csaba, a Zuglói polgármester miatt, és átvette a Pesti srácok is, és a Pesti srácok megszólaltotta a Zuglói Fidesz vezetőjét, Borbély Ádámot, aki kiegészítette ezt olyan részletekkel, amelyek végképp nem igazak, és én tegnap, miután tudtam, hogy ezt szóba fogom hozni a winterman írtam neki, és szerintem jobb lenne, ha mi erről beszélgetnénk. Négy szemköz, még mielőtt a szó átvitt értelmében, hogy ez szokták mondani. Kiszerkezdeném a Fülebotyát, nem Moszkatka. Két Message, vagy két messenger üzenetet is küldtem neki, nem tudom a telefonszámát, megtudhattam volna. De nem gondoltam, megértem neki, Fiala János vagy Kripportt keresem, azt írtam még egyet. Lelke rajta. Nem a hiúságom. Pontatlanságok vannak a 444.hu cikkében. Ezek a pontatlanságok vannak átvéve plusz szubjektív gerjedelmek, megkérdeztem volna tőle, hogy miért vannak benne ilyen gerjedelmek, amikor az egész együttműködés még az óperenciás tengeren túl időben, nem Karácsony gergeje, hanem Papcsák Ferenccel kezdődött, akit nehéz lenne elvitatni a Fidesztől. Egyébként az nagyon érdekes, hogy a te működésed, az, az ma már teljesen bevált működés, tehát ma már mindenki. Ezzel együtt kiszerkesztanak. Igen, tehát hogy, hogy ez, ez hogy történhet meg, hogy Egyrészt ugye állandóan a számomban kérde, hogy miért nincs független média. Azért nincs ügye független média, mert állami hirdetések meg nagy cégek hirdetéseiből működnek a médiumok, vagy valaki kell adjon pénzt, és ha valaki saját magának összegyűjti ezt a pénzt, akkor meg ki van szerkesztve, hogy, hogy miért gyűjtötte ettől, vagy attól, vagy amattól, hogy, hogy, hogy a pénznek van szaga. Hát van szaga. Ezek meg, meg igazából, tehát azért én is gondolkoztam, amikor hallgatom a műsorodat, hogy mondjuk egy polgármester fizet neked azért, hogy szerepeljen a műsorodba, akkor te mennyire tudsz bekérdezősen kérdezni például? De hát, mint tudjuk, nem egy polgármester fizet be arra, hogy ő szerepeljen, hanem egy önkormányzattal szerződöm arról, hogy egy önkormányzatról legyen szó amikor velük szerződöm, akkor abban nincs olyan kikötés, hogy nekem a polgármesterrel kell beszélnem, mint ahogy egyébként nem csak a polgármesterrel beszélgetek. Maga az a gyanú, hogy egyébként ilyenkor az ember nem lehetne a hogy az osztályfőnöket idézem, aki megrendeli a zenét, azt adnak megfelelően hozzá. Ez egyébként a mágneses térben valóban egy elhajlást mutathat, én azt tudom mondani, hogy a puding próbálja az elvés. Meg kell hallgatni ezeket a beszélgetéseket. idestova, tová, 16 éve művelem. És el kell dönteni azt, hogy én ezt jól csinálom el, vagy rosszul. Akik egyébként rajtam fogást keresnek, azok mind a konstrukciót kifogásolják, a műsoraimmal nem tudnám mit kezdeni. téve, hogy arra már nem is nagyon fordítják a fáradtságot. Hogy És a volt olyan, -e, hogy azt mondták, hogy ezt meg azt ne meg? a műsorban. Tehát azt mondta a polgármester, hogy mi fizetünk, úgyhogy fiala úr, legyen szíves, azt ne kérdezze meg, hogy mi volt a parkoló mutyink, vagy most valami. Olyan létezett, hogy adott héten nem kérdeztem meg, akkor megkérdeztem egy hét múlva, ugye nekem egy eléggé masszív közönségem van. Ők elfordultak volna tőlem akkor, ha azt tapasztalták volna, hogy ezek a kérdések elmaradnak az, hogy adott esetben egy alkalomra volt ilyen kérdés, olyan, vagy kérés, én ezt nem emlékszem rá, de könnyen lehetséges, hogy volt. Az, hogy az a kérdés egyébként egy hónapon belül elhangzott-e, arra viszont azt tudom mondani, hogy tuti. Na, és ki az újságíró, ma a az ilyen vita, hogy ki kivel áll szóba, és kiszámít számít újságírónak, nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Te kit kategorizálsz újságírónak? Például én egy Facebook oldalon készítem ezt a műsort, hivatalosan nem vagyok egy médiának se a újságírója, itt írogatok. Tese. Figyelj, erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Ha elmegyek természetgyógyászhoz, akkor tisztában vagyok azzal, hogy az orvostudomány nem tudott arra választ adni, ami az én bajom, és én vállom annak az ódiumát, hogy elmegyek egy természetgyógyászhoz, de ott az orvosok, azok előnytérveznek, azok az orvosok, van a tagjai, de pláne elvégezték az orvosi egyetemes szakvizsgáljuk is van hozzátéve hogy én mert igazán ez úgy működne, nem, hogy én akkor elmegyek az orvos, és azt mondom, hogy kérem a diplomáját. Azért kise meglepő lenne, és valószínűleg az illető azt mondna, hogy ott az ajtóban bejött, menjen ki. Uh, ott ennek van jelentősége, az újságírásnál is van ennek jelentősége, de ez így nem kategorizálható. Hát meg abszolút nem művész, aki elvégezte a képzővészeti egyetemet, vagy aki zseni. Az orvosnál a társadalmi felelősség, az egyén iránti felelősség, a hipokrátiszi eskü, mint intézmény kizárja annak a lehetőségét, hogy valaki a mezőről bemenjen a begyógyászati klinikára. És mondjuk egy ilyen szelep vagy influencer, aki nem effektív kérdez, hanem kiáll és mond dolgokat az, az újságíró, az egy ilyen... Az influencer, az a de, de nem kategorizálom az emberek. És neked van, akivel nem áll szóba, mert ugye ez is volt a téma, hogy ő abból nem áll szóba. Tehát például rólad elég sok csúnyát írtak mindenféle oldalról, és akkor van olyan újságíró, akire azt gondolod, hogy na, annyi csúnyát írt rólam, hogy már nem állok vele szóba. Amikor én a vonagábort kérdeztem el, ott voltam a legelső között, akkor tisztáztuk az összes ilyen a verziómat, és el is mondtam magával a beszélgetésben. Nekem a pestisrácokról a legmélyebb élményem az, hogy ott rendszeresen találkoztunk és beszélgettünk. És akkor kiderült, hogy a pestisrácokban dolgozók azok alapvetően gyerekek, akik kihagyták az iskolának meganyi osztályát, és aztán döbbenten nézik, amikor valaki egyébként élőben mesél nekik a történelmről, amiről nekik fix tudomások van, anélkül hogy megérték volna, és anélkül hogy egyébként tanulták volna ezt. Ugye ez a közélettel vagy a Magyarország közelmúlt történelmével kapcsolatos. Um, és ott véget is ért a kapcsolatom velük, amikor a vonakérdezése abban maradt. Um, ez egy szakma, nem olyan szakma, mint, a, mint az orvosi, ez is elsajátítható másféleképpen. Jó, de szerintem egyébként az... Az, az itt egy verseny van az internet óta egy teljesen egészséges verseny van. Ha valaki jól kérdez, vagy érdekes, annak lesz egy rajongó távora, aho, aki mindenhova követi. Azt aki. nem állítanám. Tehát azért a kiválasztódás és a kontraszelekció, ha a kettő nem ugyanaz, azért az nem magától értetődő. Én a Magyar Rádióban nevelkedtem, ott volt egy természetes kiválasztódás és hozzáti, hogy az előző kérdésre nem válaszoltam, Abstract, hogy ezt mondani szokták, nincs olyan, akinek a kérdésére ne válaszolnék. Legfeljebb a beszélgetésen belül úgy hozom kínos helyzet, hogy elmondom, hogy a mi kettőnk alapviszonya egyébként nem magyarázza, hogy miért is ülünk egy asztalnál. És mi a trükköt, hogy veled szóba állt minden helyzetben Navracsics, Tibor, Lázár János, most Pürjes volt? Lázár János már nem, tehát ebben is van egy állandó változás. Szerintem a Lázár megsértődött rám. Ezért nagyon fura, két dolog van. Először is ezt te pontosan tudod. Csak a pszichiáteremet tudom idézni, ő azt mondta nekem, az utolsó pszichiáterem, hogy azt mondta, fiala, ne akarj engem érzelmileg elcsábítani. Én az embereket érzelmileg nem azért csábítom el, mert mindenkivel le akarok feküdni, és mindenki a barátom legyen. Ez a gyerekkoromban a szüleimmel való viszonyomból fakadt. Én mindent megpróbálok personifikálni, mindent megpróbálok olyan fajta érzelemmel megtölteni, amire a másik időnként azt se érte, hogy ez hogy kerül ide. Amennyiben egyébként van egy barátkozási hajlamom, függetlenül hogy nincsenek barátaim. És ez a módszer különös tekintettel arra, hogy emellett egyébként nem vagyok teljesen ostoba, így együtt egy olyan keverék, ami, ami hat emberekre. Különös tekintettel arra, hogy egy helyét kereső pali vagyok, 65 évesen is, aki nem találta meg helyét, nagyon keresi helyét, nagyon intenzíven minden bedob ennek az érdekében. Igazság kereső, saját magát is kárhoztatja, és ez látszik a szememben, hallatszik a hangomon, és erre, hogyha valaki kifejezetten nem akar ellenállni, akkor enged. Mi az, amit megbántál, máshogy csináltad volna, visszaszívnád? A, a lázegelmossal az utolsó találkozásomat, az szívesen elmesél, mert ez egy nagyon jó példa. Az én egész barátkozásomban benne van a gyávaságom és egy gyengeségem, hogy azt hiszem, hogy én kevés vagyok. Hogy önmagában, amit tudok, az kevés, ahhoz nekem még valami pluszt kell adnom. Valami olyasmit, ami nem odavaló. És a Lázár János együttműködés az egészen kiváló volt. Annak idején, amikor Navrasis Tibor, ő, mutat, ő hozott össze, hogy ő megszűnt frakcióvezető lenni, és akkor őt követte Lázár János és mondtam a hogy én azt hittem, hogy a belevaló kapcsolat lesz majd olyan közvetlen, mint Lázár Jánosra, és akkor mondta nekem a is, hogy fiala hagyjuk ezeket a... a ja Istenem, most ne, mindig tudtam a homoerotikus vonásokat, azt mondom, homoerotikus vonásokat. E, és a ezzel volt egy sajátságos viszony, már amennyiben egy politikus és egy újságíró egyáltalán ki tudnak jönni egymással, hiszen egyébként nem egymásnak valók. És e, anélk, hogy nagyon kiadnám őt vagy magam, amikor az ATV-től eljöttem, akkor megkérdezte tőlem, hogy találkozunk -e és hogy valamit nem tudom, beszélgessünk. Azzal kapcsolatban, hogy milyen helyzetben vagyok, és ha másért nem mert szerettem vele találkozni, találkoztunk, és már az ablak alatt voltam, amikor fel volt a titkárnő és mondta, hogy a Lázáronnak el kell menni a karmelét a és nem ér rá, és mondtam, hogy ha már itt vagyok a kertek alatt, hoztam neki egy könyvet is, amit írtam, akkor már bemegyek. És akkor ott ültem az előszobájában Krakó Ákosra, meg jöttek, mentem az emberek, mondták, hogy tízre kell mennie, fél tizenegy volt, még jöttek be az embereknek, mentek ki lehetett hallani a hangját, csak egyszer csak azt mondtam, egy minősíthetetlen kifejezéssel, hogy a fogok kémi tovább ülni, lecsaptam a könyvet, értem a dedikációt és eljöttem. Ott kiderült az, hogy én ezt a kapcsolatot alapvetően félreértettem, ő azt gondolta, hogy ő előszobáztathat engem, miközben ott bent kocogás meg egyebek voltak, nem tudom, hogy volt-e dolga a Karmelitában, vagy sem. Máig nem bocsájtom meg magamnak azt, hogy én... Ebbe a helyzetbe hoztam magam, ő meg megengedte magának azt, hogy így bánjon velem. Kaptár olvasói kérdéseket. Struhás Gábor azt kérdezte, miért gondolja, hogy ez a mérhetetlen modorosság jól áll neki? Mi szükség erre? Hát, amit ő modorosságnak gondol, az vagyok én. Jó. Vörös Gyula kérdezi, hogy miért utálják a nemzeti oldalt? Mármint ti. Hát nincsen ti. Én meg nem utálom. Nem Mi, mit gondolsz a hazáról, nemzetről? Hát ugyanazt gondolom, mint a kelkáposzta főzelékről, meg a, meg a foci meccsekről. A haza és a haladás, és a magyar zászló és a himnusz, azok nem mindennapi, tehát hogy mondjam, abban a pillanatban, hogy egy megfelelés elé állítanak, abban a pillanatban, mint egy gyerek mindent visszautasítok. Nekem a hazám, nekem az a Magyarországhoz való viszonyom az egy hétköznapi dolog, az egy folyamatos valami, ha arra rákérdeznek, akkor, akkor zavarba jövök, és elkezdek dacoskodni. Én nem tudok abban mit kezdeni, amikor engem valamiből le akarnak vizsgáztatni, holott azt mondom, hogy én tegnap is a része voltam, holnap is része vagyok, hirtelen mi adódik abból, hogy ma le akartok engem vizsgáztatni valamiből, amiben én egyébként nem adtam segnek De... a tanuljelét, hogy én egyébként abból ki akarok lépni de ha külföldön vagy akkor, akkor büszkén mondod azt hogy magyar vagy vagy egyáltalán te belül azt érzed hogy büszkén vagy magyar. Vagy az az az identitásodnak jelentős része hogy magyar vagy. Én elsősorban a, a származásomban azonosítom magamat elsősorban abból adódva mert abból hagytak ki hogy én zsidó vagyok. A szüleim, tehát ahogy neveltek, abban ez el lett tagadva. Magyarság tudata a szüleimnek a szónap abban az értelmében, ahogy például a Sárhegyi Zolinak nagy a nagyszülei vagy a, a szülei nevelték őt nem volt, mégis hosszú ideig a legjobb barátom volt. Én ebbe beletanultam. És amikor megkérdezik, hogy honnan jövök, akkor épp olyan természetességgel mondom, hogy Magyarországról, mint hogy elmegyek egy boltba, és megkérdezik tőlem, hogy mit kérek, akkor is válaszolok a kérdésre. Nekem ez nem okoz gondot. De mégis egy szilágyiáronos filmet választott, szóval, hogy mikor egy magyar siker, akkor ezek szerint megdobogtatja a szívedet. Hát hogy ne meg? A fradinál és a magyar válogatotnak. De a magyar vízipólósoknál drukkolok, hogyha ők játszanak a görögökkel. Ja. Lajos Albert azt kérdezi, hogy pontosan nem ez egy közlés, és ez a lázárhoz tartozik. Fia, egy üveg ital köszöntötte Lázár Jánost az utolsó kormány infóján, megköszönte a munkáját, ez szép gesztus volt, írja. Tehát igazából lehet, hogy az előszubbálzásnak nem volt értelme, de akkor ez végül is átjött, ez az attitűd, hogy te próbálsz. Egy dolgot tudok ehhez hozzátenni. Abban biztos, hogy tévedtem, és azt rosszul mértem föl, hogy én valójában az egész munkámat egy barátkozásnak is felfogtam. És barátkoztam olyankor és olyanokkal is, amilyen alkalmakkor nem kellett volna, és akikkel nem kellett volna. De nem azért mert az rosszul állt nekem, hanem vagy nekik, hanem azért, mert azt a szituációt én félreértettem. Értem. De ezek az események, amikor bekövetkeztek, akkor még abban a hitben voltam, és ezeket újból és újból föl tudom idézni. Tehát ebből a szempontból szinte javíthatatlan vagyok. Polcinger Richard, azt kérdezi, egy fialát ki nem bosszantja? Ilyen nincs, hát ez ki kell vívni, tehát eleve senki sem bosszant, menet közben érik el én igen, jól, jól szórakoztam a régi rádioműsorodon, amikor mindenkinek lecsapkodtad a telefon, csak én soha nem értettem, hogy ki az, aki ezek után téged fölmer hívni, tehát hogy... Akinek mondandója van, aki úgy gondolja, hogy igaza van egyáltalán vagy velem szemben. Az igazság és a saját vélemény az mindenkivel szemben utat tör. Megmondom őszintén, de, hogy sokszor volt olyan, hogy viszketett a tenyerem, már igazából ugye tudom is a számodat, és így gondolkoztam, hogy hát mondjátok, hogy mi a számom, hogy be mert annyira érdekes volt a téma, meg úgy éreztem, hogy tudnék hozzászólni, hogy olyan szívesen betereplálni, de sosem mertem. Tehát, hogy te attól nem félsz, hogy elriasztasz embereket, akik egyébként hozzátennének a műsorodhoz, meg a gondolkodásodhoz, meg az egészhez, de, de nem mernek felhívni emiatt a stílus miatt. Nem, mert a kavicsbányászatban, ott a gyerekek üződnek a Duna parton, amikor kicsik, és megtalálják azokat a kavicsokat, amiket a felnőttek. Nem ebből a szempontból maradtam és megtalálom a kavicsokat minden nap. És engem is megtalálnak a kavicsokat. Volt még egy, ez egy kicsit hosszabb megjegyzés, de megígértem neki, hogy felteszem, úgyhogy Figyel. Budai Katalin azt mondja, hogy két antipatikus pofátlan alak, ez havasra is ránk vonatkozik, mert a meghirdetésben közösen írtam rólatok, hogy havas iskolába jártam, Éppen tegnap néztem meg a műsorát fialának. Jeszenszki Zsoltot firtatta, miután Jeszi bocsánatot kért országvilág előtt az egy évvel korábban elhangzott Ambrózi kecskés ért. Több mint egy, át, egy órán át simfelte. Való igaz, hogy nem tisztességes ilyeneket mondani, de remélem behívja Szabó Tímeát is, aki trógének nevezte Trócsányi Lászlót, vagy Hentesnek Kásle vagy mindazokat, akik ö, csüngőhasú cigánynek vagy enyves kezűnek, vagy Pörkölt Szaftostól, vagy Kolostor Disznónak nevezik Orbán Viktort, vagy Latmond tamás, a Libernyákok állam aki dedós külpolitikáról és megalázó megjegyzésekkel illeti Sziató Pétert, és még napestig sorolhatnám a neveket és a megalázó nyomorult szövegeiket, ők miért nem tudják emberszámba venni a kormánytagokat, a Fidesz-KDNP embereit, szimpatizánsait, miért hívják magukat független objektív újságírónak, míg a többieket úcska propagandistának, miközben ők is fullba nyomják a kretént, a külfödről fizetett libernyák papavandát. Először is ezt nem biztos, hogy nálam végig tudtam volna mondani. Ez a, ez a kérdés, ez többet árul el a kérdezőről, mint amit, ha bármit mondanék, elárulna rólam. Ez egy olyan fajta, a szó rossz értelmében vett. De jó, nem, nem minősítjük a kérdezőt. Van egy folyamat, amikor az ember feltár valamit. Ez a folyamat a baranyi eh, ATV-s megjelenésével kezdődött. A baranyi ATV-s megjelenését nem baranyi és az ATV tisztázta, ahol ott az ATV ott mindent, ami létezik, elrontott. Mindent. Mindent. Elrontotta a meghívás módját, Krúg és Kereszt Robert leszerepeltek, ahogy Német Szilád ezt követően a szemléletben nyilatkozott, ugyanabban a szemléletben, ahol egyébként Gunther Takáss Gábor is kepes András nyilatkoztak arról, hogy hogyan akarják ők a közbeszédet. Tehát a szemlélek az ebből szempontból olyan, mint egy szivacs, mindent magába fogad. De ez nem történt meg. Írt Füries Balás egy levelet Baranyi Krisztinának, akkor ott abból lett egy beszélgetés, ami Vitának nem nevezhető. Ott egyébként Baranyi Krisztina valamit a múltból előhozott, ami őt, mint egy szálka köröm alatt nagyon zavarta. Ez Jeszenszki Zsolt politikai hobbista címűsorával volt kapcsolatos. Ennek következtében Latman Tamástól kezdve szabult imáit, ezt a kérdést, lehetett mással megbeszélni, csak Jeszenszki Zsoltal. Jeszenszki Zsolt becsületi legyen mondva, hogy a meghívást elfogadta. Egy hosszú ideig Teljesen nyílt beszélgetést folytatott, majd ahogy az ökölvívásban mondják, kettős fedezékbe vonult, hiszen azt, amit ő akkor csinált, arra se akkor, se ma nem tudott magyarázatot adni. Azt mondta, hogy ez egy formátum, de amikor azzal szembesítettem, hogy a, amivel senki más nem szembesítette azóta se, hogy akkor, amikor elnézést kért, akkor azon a héten, sőt aznap is még olyan műsorokat csinált, amelyek ugyanabban a szellemben készültek, mint amikor megsértette, akkor nyilvánvaló volt, hogy ő eleget tett egy elvárásnak, de ő ezt belülről nem gondolta, így és ezt akartam megmutatni. Szabó Timjával majd le fogok ülni, hogyha egy ugyanilyen folyamatnak a részét fogja képezni, mint hogy mindenkivel leültem, nemre vallásra volt tekintet nélkül, hogyha az utamban hozta a történetet. Most egyébként ugye pont ennek a vita kapcsán a Führjes felsorolt egy csomó ellenoldali haszmológusztustalanságot, úgyhogy mégis újra vissza kirehet ne... nyitogatni. Figyelj neked, van egy tündérlányod, de nyilvánvalóan nem arra fogod tanítani, hogy amit ő elszenved az életben, azt ugyanabban a formában adja vissza. Biztos, hogy nem arra fogod tanítani, hogy a sérelmei gyűjtse össze, és amikor jól összegyújtette, akkor összegyúrja, és egy atombombát dobjon a másikra. Ez az, Fruzsi, amiről te kérdeztél. Ez az, amit tanulni kéne. Ez az, amiről én azt mondom, hogy síráló politizálás. Ez az, amiben Fritz Tamás akkorát téved, egy ólajtó. Nincs olyan, hogy következmények nélküli ország. Amiről mi beszélgetünk, az mind következmény. A következmények nélküliség az az, hogy valaki nem azt a következményt tapasztalja, mint amit ő egyébként szeretne. Amiről mi beszélünk, az egy irritáltság következménye. Annak az irritáltságnak a következménye, ami a megosztottságból fakad. Annak az irritáltságnak a következménye, amire a politika rájött, hogy ez létrehozza, akkor a saját céljait könnyebben éri el, miközben személyesen és adott esetben pártilag is ebbe belebukhat. Nincs olyan, hogy jobboldal és baloldal is élelem. Nincs. Sérelem van. És van a sérelemnek megbeszélési módja, vagy nem megbeszélési módja. Ennyi. Ez De. az, amit tanulni kell. De akkor az úgymond jobb oldalon elszenvedett sérelmeket ugyanilyen részletességgel kibontott, ha éppen olyan. De ez evidencia. Ez teljes mértékben evidencia. Itt most tényleg nagyon sok szempontból arról van szó, hogy korábban összegyűjtött, amint amiről a Kerényi beszélt, hogy az inga, nem leng ki az inga. Ez nem olyan, hogy négy évig én téged, aztán négy évig te pofozol engem, leszámítva, hogy ebben lejjük örömünket, de akkor ez egy Woody Allen film. Az emberek ebbe mennek tönkre, csinálják, utálják a másikat, miközben hogyha Isten igazából el kéne őket számoltatni azzal, hogy miért utálják, nem tudnák elmondani. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!